Та гучномовного жаль охопив мене лая Атріда. З криком погрозливим вийшов він проти Гелена героя, списом махаючи гострим, а той натягнув свого лука. Щойно зійшлися вони і цей загостреним ратищем кинув прямо на ворога той же у нього із лука стрілою. Спершу попав Пріамід Менелайові в груди стрілою, В панцер опуклий, Та зразу ж гіркеє відскочило вістря, Як на просторім току Від віял стрибають широких Темно-смагляві боби Чи горох, коли їх молотильник З розмахом кидає дужим Під вітру шумливе дихання. Так від броні Менелая, Повитого славою мужа, Брязнувши тільки далеко, Гіркеє відскочило вістря, а гучномовного гострений спис Менелая Атріда руку Гелена пробив, що тримав у ній точений лук свій, і прип'яло її міцно до лука тим мідяним списом. Швидко до друзів відбіг, тоді він, уникаючи смерті, звісивши руку й за нею тягнув ясинового списа. Великодушний тоді Агенор із руки його вирвав і обв'язав йому пращею руку з шерсті, звитою, мав її завжди супутник керманича люду. Стрівши Пісандр Менелая, вповитого славою мужа, прямо на нього пішов, йому доля судила, впасти в страшному бою, від твоєї руки, Менелаю. А як зійшлись вони близько, Один проти одного, ішовши, Схибив Атріт своїм гострим, Убіг десь поцілившись списом. Вчасто і Пісандр Менелая, Вповитого славою мужа, Вдарив у щит, але Міді, Проте не спромігся пробити. Щит її стримав широкий, і ратище трісло під самим вістрям. А серцем уже він радів, сподівався перемоги. Витягши спіхом свій срібносвяхований меч, На Пісандра кинувсь Атрід, А той з-під щита свого вихопив Гарну мідну сокиру з важким топорищем З міцної оливи, тесаним гладко і разом один проти одного вийшли. Ворога спершу ударив Пісандр, у шоломку негривий, прямо під гребінь, але як надбіг він, атрід йому влучив в лоб над самим переніссям, і хруснула кість, і обидва ока, скривавлені в порох, до ніг його впали на землю. Він похитнувся і звалився. І на груди йому наступивши, зняв менелай з нього зброю, і так, похваляючись, мовив: Так покинете ви кораблі, безстрокінних данаїв, трої зухвалі сини, у битві страшній, ненаситні. Мало ще сорму вам і ганьби, що колись уже ними, Так ви, собаки презренні, зганьбили мене, Коли серцем не побоялись гостинного Зевса, Що в громі ширяє гніву тяжкого, Бодай зруйнував би вам місто високе. Ви бо і шлюбну дружину мою, і багатство велике, Взявши гвалтовно, втекли, Хоч вона прийняла вас привітно. Нині ж бажаєте ви У наші човни мореплавні Кинути згубний вогонь І вбити героїв Ахейських. Стриматись вам доведеться, Хоч повні ви шалу арея. Зевсе наш батьку, За всіх, ти розумом кажуть, найвищий, І за богів, і за смертних. У від тебе залежить. Нащо ж занадто зухвалим ти воїм сприяєш троянським? Навіть одвага злочинна у них і ніколи не ситі, шалом війни вони, всім однаково людям страшної. Всім бо людина насититись може і сном, і коханням, співом солодким та іграми. І плавністю рухів танкових, прагнемо більше від цього і ми насолоду здобути, ніж од війни, а трояни ті завжди в бою ненаситні.